Les sensacions també són de molta alegria, però és diferent. Tu, tu em d'altra d'una altra manera. Uh -huh. uh, us hem seguit aquesta pretemporada amb els partits disputats. El darrer que vau disputaves, el partit contra el Barça, o heu fet alguna cosa més entre mig? Hem, hem fet altres partits. Hem fet uh, varios partits, ja amb Misturso, amb el Xec, hem fet amb l'Enj, hem fet amb l'Igualada, bueno, ja amb, amb, amb el Barça i amb el i amb el Taradell, hem fet un presó de 6-7 partits de pretemporada en aquestes 6 setmanes, amb resultats totalment menys empatà, ho hem fet tot, o sigui, hem guanyat i hem perdut, o sigui, ens hem fet tot l'aventari possible.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 aquesta lliga és, és completament diferent a l'espanyola, espanyol. l'espanyola si fessin tots els àudios que hem anat fent en tota la temporada, moriu que que que ens repetíem com l'any eh, eh, que sempre anàvem a dir mateix i que, i que al final eh, eh, algú pot ara fer un anàlisi i dir, ostres, doncs, doncs setmana a veritat, setmana no van no enganyar cap dia no? que a vegades en l'esport em per parlar i, i saps, ni, el que, ni el que dius ni el que vols transmetre i, i veureu que no, que no, no us vam dir cap mentida no, en aquest moment perquè perquè l'espanyol està molt clar el que, el que és. i amb lo que lliga passa exactament el mateix però és diferent en el sentit que el que lliga tenim penso que a dia d'avui hi allò que es diu no? que dintre de la pròpia lliga hi ha, hi ha lligues a parts no? que som amb l'espanyol no passa que pots jugar contra el cont, se vol i pots perdre o guanyar a la hi ha algun que lligas o no passa i ten un Barça Reus i segurament un liceo. Aquests tres coses tens col·locats en un lloc que no són de la teva lliga. Llavors, tu mateix conjugas contra ells, bueno, si has casat algun, doncs benvingut sigui, però ho que has intentats no no han certa mal psicològicament, no? En el sentit de que, que et destrossin psicològicament o que que sortis de gà amb que agis pogut intentar de fer amb amb gent d'aquest estil. Això per un costat i després tenim jo penso que aquest any sí que és veritat que s'ha igualat una miqueta més. Uh, tot el, tota la resta, per tant, són molts equips uh, allà dintre. No? Sí que és veritat que hi ha un Caldes que segurament estarà les parts altes, un noi estarà a la part alta, un llei acabarà a estar a la part alta, però la resta jo penso que doncs, estarem tots allà. Doncs, un Vit, uh, Palafrugell, Tadadell, Lloret, aquests equips que la fer i tots aquests, penso molt que, que, que estarem tots allà, doncs, bueno, a la que puguem rescar un punt eh, serà important. I veureu que aquest any eh, els punts són, són horts. O sigui, no, uh -huh. no... Les victòries es compten per poques a, a, a les setmanes, a les mesos, i, i tot i així et pots arribar a salvar i pots arribar a fer una bona temporada. És, una, és una, una, un any psicològicament complicat, diria jo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 és un club anat molt, molt bé i ara, de cop i volta, doncs, els més set efectius. El dir el que els va passar això fa, fa cosa de dos, tres temporades, eh, amb un mateix, no?, en un club on, on hi havia juniors d'una qualitat extraordinària, amb un pressupost brutal de, com a club, o sigui, eren els... Bueno, era, era l'equip que podia fer mal al Barça, que feia mal als Reus, com molt bé, dius, anava a les Copa d'Europa i, i havien arribat a, a, a finals i tot... Vull dir però partem bueno, per de les pòs doncs, del tema pressuposts, eh, marxa el pressupost no hi ha pressuposts i, i tots els jugadors doncs es, es desfant van cap a Can Barça, cap a Barcelona, cap a, cap a Portugal, cap a Reus i el vi que es queda doncs, amb un equip doncs bueno, com, com, com podem ser nosaltres no? I al final també els jugadors que tenim si fa, no fa la mateixa qualitat. penso jo llavors el peril que ens trobarem dissabte serà un partit en aquest sentit, no? perquè serà molt igualant i penso que, que Mòvic eh, és amb l'equip amb què ens trobarem tinc la sensació d'una igualtat eh, gran, serà un partit de molta defensa per part de tots dos i a veure qui dels dos estan més preparats per estar aquí lliga hi són portadau, són portadau pastau. Mm. una mica de la plantilla, Chevi, si tens un, un moment uh, més de de quins són els jugadors. Deute formeu la plantilla o quants, quants jugadors té una plantilla de toques de sobre per dinteu 10, 12, quans són? Som 10 jugadors i dos porters. Això mm -hmm. és o jugadors i dos porteres, el màxim que et deixen alinear amb, amb, amb un partit. I llavors normalment el que sols fer és tenir això, els consolem tenir vuit jugadors no és com el futbol que en tenen 20 i pico perquè el 911 jugant nosaltres en tenim vuit jugadors i són els 8 que portem el dissabte a jugar no? sempre és veritat que, que, que, que pots estillar de sota amb, amb fitxes de jugadors del segon equip o júniors del club o que passa és que després és un tema de si tenen el nivell o no per estar en aquestes categories però la banqueta el només li poso... pots tenir quatre.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 Mm -hmm. Llavors normalment a, a dia d'avui, que la gran majoria d'entrenadors estàs movent amb amb canvis entre 6 i 7 jugadors pel partit. O sigui, no difícilment fas fas rotar vuit jugadors. només més res al fer o Barça. El Barça mm -hmm. sí que ha rotat vuit jugadors perquè doncs tots vuits tenen una qualitat es, es, es i per tant no, no hi ha diferència i d'allò, però a nivell dels nostre curs i curs com la gran majoria, o sigui el 99%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 senzillament és així, i la segona raó eh, és per, per un tema de, de professionalitat, en el sentit que, de que no entrenem cada dia, de que no entrenem els de matí, sinó que entrenem els vespres i entrenem 3 dies a la setmana. Què vull dir amb això? Que jo sí si faig una pentilla nova de 5-6 jugadors cada any, eh, abans no els tens a punt i no els tens con, conjuntats, passen molts a mesos i això passa a facturar en, en el campionat. Si jo tingués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 Uh, en Marc uh, ha estat en molts equips, eh uh, lliga i i i, i a espanyola. És un, és un jugador de sordà, eh uh, de Girona uh, i que bueno, a, a nivell físic és, és, està, que, que està, és, és fort valent, eh uh, jugador de raddella, que a la part de raddella doncs, no la pot no la pot dominar bastant bé. I després tindem Sergi Garnet, que és un jugador que és de, de Girona, que provee del JEC, de ha estat a Torreta i varios clubs.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 un porter que estava en xec i aquest Joel farà el primer català del club i després vindrà a fer el segon porter amb el, amb el primer equip. I per la resta, doncs, mateix, un Xèvi Eldric d'aquí a la casa, amb un Rubén, un Pol i un Ferran i un Borja que ja, ja els ateníem l'any passat. Una mica la, la idea és aquesta, és mantenir, i el que hem fet aquestes sis setmanes és intentar que aquests dos jugadors es construïssin i, i s'ocupressin el més raó possible eh, a l'equip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 viu-viu, però estàs allà. Aquí això no el pot ser-ho. No. Aquí, a la, que, a la que fas un error en defensa i et fan un gol, eh, acabes el partit i eh, nostre, et costa molt fer un gol i, en canvi, et molt fàcil. I no, no és que te'l faci molt fàcil, però la que te'l fan, canvia l'estructura de l'equip, canvia tot plegat i ho dic jo, que tenken, es posen a darrere, tanca la porteria i ensen la clau al riu i allà ni, ni, ni volguis. Ni I mica, no volguis. No, I una mica és la, la filosofia del, del del, del, del que lliga. És, és és tenir bols, no, no, no fer errors i després és fins i tot, eh, ara dir una cosa que podem anar en contra fins i tot, de, de, de tots nosaltres, no? perquè al final el que vols és espectacle i l'espectacle que vols és espectacle no? i és l'amunt i la avall, l'avall i, i com més gols hi hagi millor i, i, i en canvi això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 No, res més que ens n'anem trobant cada setmana i animar, animar la gent que, que es deixin un dia pel Pau Balló, que puguin venir a veure eh, OK, ja sigui del, del, del club o sigui de qualitat, en el sentit de, de màxima categoria per venir a veure el primer equip, estic encantats que jugarem els dissabtes a casa el 2019 vespre i ja s'ho poden reservar a les agendes que els dissabtes a les 8 tothom al pavelló. Mm -hmm. Doncs en parlem dilluns, de com ha anat aquesta primera jornada i després ja farem cinc cèntims del que serà el debut amb la, a la pista de casa la propera setmana. Xevi, gràcies, bon dia. Bon dia.